На свій короткий вік Журина потішала То вісім літ поверх десятків Дитина Проживеш сім десятків і вісім Бо сім десятків накувати, То для Зозулі затяжко Чому ж коли не питаю Вона кує так довго і багато То для тих дитино, Кому не хочеться жити на світі А хіба є такі люди? Є дитино. Багатьом людям жити тяжко і нестерпно, але малі діти не повинні того знати. Давно перестала бути малою, а жити хотілося. Навіть тоді, коли все довкола віщувало кінет і загибель, вірила, ніколи не пізно починати життя заново. Лише тут, серед цих жорстоких людей, уперше впала в цілковитий відчай і подумала про смерть. Вичерпана, спустошена, безпорадна, коли, здригаючись від гидких дотиків саксонського маркграфа, зволено думала, що не завжди вдається безкарно бути донькою великого князя. Тепер збагнула Взагалі нікому не вдається прожити безкарно, коли вже віднароджені не стає на змагання зі світом. Вночі до неї прийшли чебиряйчики. Стояли отдаля. Сумно світили золотими своїми очима, мовчали. Вона спитала, «Що хочете мені порадити?» Вони мовчали, «Може, хочете мені помогти?» Не казали нічого, «Щось покажете мені?» «Подивися на свого сина», – сказали вони. Але ж я ніколи його не бачила, як опізнаю?» Дивись, була відповідь. І справді вона побачила і упізнала його, Хоч не вірила, що таке може бути. Ішов у самій сорочиці, білявий, гарний, Очі мав, як у неї, Мов сірі, довгасті птахи. Ішов впевнено, Вимахував одною рукою, ніби дорослий, мужній воїн, А другу притискував до боку, Бо під пахвою щось мав. «Що там у тебе?» – спитала вона. І він, не зупиняючись, – Підсмикнув плече до гори, і з-під пахви йому блиснуло золотом, аж ювпраксія обжахнулася і розпачливо закричала, «Що-то, хрест, кинь його, покинь!» Але маленький син схитнув головою через друге плече, показуючи їй назад, і вона побачила, що він іде попереду тисяч дітей, веде їх за собою, і вони збираються з Германії, Бургундії, Франції, Малі, нерозумні, беззахисні і всі йдуть мовчки, вперто, засліплено. Куди? У Христовий похід. Примітка. У 1212 році справді був Христовий похід дітей Германії і Франції. Майже всі вони загинули або по дорозі, або в неволі. Хроністи цинічно назвали цей похід експедиція де Зорія» Смішний похід. Ніхто цього не каже, але всі знають жахливе видовище. Діти перебираються через гори, спускаються в долини, їх цькують собаками, закидають камінню, не дають навіть води, і вони п'ють струмків і річок. По звірячому хлебчуть брудну теплу воду, стаючи рачки. Йофраксія женеться за сином, за дітьми, не може нас догнати. Гукає, ніхто її не чує, просить помочи, ніхто не відгукується. Діти доходять до моря, де стоїть великий чорний корабель, а перед кораблем папа Урбан у золотій тіарі. Він стукає золотим христом по кораблю, кричить, «Сюди, воїни христові, сюди!» «Вони ж не вмістяться, – каже Євпракція. «Все у волі Божій!» – відповідає Урбан. А її син стає коло папи і помагає йому заганяти дітей на корабель. Вона підбігає ближче, бачить, що корабель не має дна, самі борти, і морська безодня внизу. Діти тонуть, а на їх місце приходять нові, і папа жене туди всіх, і всі тонуть. Коли то не останній, Гурбан штовхає в корабель її маленького сина, і море змикає над ним свої води. Все кінчається. На світі навіки поселяється жах, запановує темрява, навіки згасають золоті очі чебиряйчиків. Не сон і не ява. Що ж то? Так і задягалася вранці в непевності. Не зауважила відсутності вільтруд. Надягла все чорне, але на груди золотий ланцюг, не імператорський київський. Хай помагає від зубожилих душ цього світу. До місця засідань собору, згідно зі звичаєм, усі мали добиратися пішки, навіть сам папа. Ішли поважно, пиховито, навмисно повільнено. Збиралися довго, ще довше всідалися на своїх місцях перед тисячами простого люду, збитого на полі в тісному стиску, Томленого від нетерплячки, очікування і екстатичності. В гівпраксії того ранку з особливою силою зродилася все жіночі. Відганяла від себе відчай, затирати й охочі допускала примхливість, смак до вишиконості, погорду і певність. Затягалася без споквапу, збиралася загайливо, довго не валіла приймати самої графині Тосканської – яка мала товаришувати імператриці в її покаянному поході на поле за п'яченцею. Двірські дами лякливо зітхали, осудливо підбирали губи, дивуючись поведінці імператриці. Хоча глибоко в душі, мабуть, кожна з них заздрила такій незалежності і твердості молодої жінки, що вже не знати, звідки могла зачерпнути собі сил – Адже ж лишилася самотня в цілому світі, відвернувся від неї люд, відвернулася можність світу сього, сам Бог позбавив її своїх милостей.